Крадливо заповзала Колимська весна І вбуття наше приходило Полегше Добувалися зелені вітаміни А часом якась птиця Чи рибина Раділи скупому, як вечір мачухи сонцю Режим м'якшов Я В біги тої весни Не дався Боявся за грека А тягнути його з собою Заганяти невинного в новий строк. Захаріо сажив, поволі призвичаювався до зони, бо цілковито звикнути до цього нормальний чоловік не може. За бляшанкою окропу він розповідав мені про свій острів, де майже немає тінь, де огорожує спахучих олеандрів і троянд, де білий хліб умочують у зелену олію і запивають червоним вином, де під дерева стелять верети і палицями струшують лілові оливи, схожі на очі газелі. Чотири моря омивають острів Зевса, і лише Егейське море мерехтить дев'ятьма полисками. Ним найохочіше плавав Одісей, цар Ітаки. Скільки того моря? За тиждень-другий можна обійти, а той мандрував двадцять років. Видати, завзятим волоцюгою, був одісей. Я розповів Захаріусу, що чув від поважного Джорджа про одісеїв сир. І то правда, потвердив він, для грека домашній сир, як батьківський заповід, а вино з рідної лози, як ковток любови. Мореплавець він багато розповідав мені про моря. «А я чомусь запитав про ріку Геракліта, чи справді не можна війти в неї на його батьківщині двічі?» «Влітку не війдеш навіть раз», – сміявся Захаріус, «бо ріки на Кріті пересихають, і у забур'янених руслах дрімають собаки, і гендлярі залишають там свої гарби». І про Сократа розповідав, який ніколи нічого не писав, а мудрощі розсипав, обходячи базари, і про Гіппократа, що повчав лікарів спочатку самим вилікуватись, і скрушався, що в лікуванні щось тямить лише кожен десятий лікар. І все правдиво, на віки. Наступної весни за крайки озера довго ще хапав льодок, а і сніги ніяк не сходили з яруг. Провіщалося пізнє гниле літо, але небеса стояли такі врочисто чисті й просяяні, що вчувалася в їх банях музика, як над чумом молодого діда Тику. Коли я пропікав у залізній боці одежу від вошей, на тілогрійці Захаріуса вигорів арештанський номер. – Це знак, – сказав я йому, – готуйся. За кілька день грека спішно викликали до начальства. Виявляється, його батько був відомим у православному світі священником. Довідавшись про долю сина, підняв таку бурю, що недобрий відлунок її дійшов і до московських веж. Захаріос прибіг з пакунком прощатися. Невміло гасив радість на лиці, упав мені на груди і розплакався. «Виживи, брате! Бережися! Я хочу, щоб ти скуштував батькового сиру і мого вина, щоб почув спів моєї сестри Платониди, щоб притулився рукою до Сократового сліду на камені. Одне тебе благаю – виживи!» Що я міг табірний вічник йому обіцяти? Я не знав, чи виживу, але те, що душа моя буде житися, я знав достеменно. Про це шептала вона сама душа, що була моєю, але мені не належала. Я легко відштовхнув його від себе, як робився, з лісовими пташками, що колись потрапляли в мої сільця. Лити, пливи, брате, і поклонися від нас рабів, вольній Еладі. Ось така моя колимська історія. А хто не повірить, хай прийме заказку. Така присловися ширилася тоді там. Дуже помагала мені молитва одного мудрого чоловіка. Господи, я прошу не чудес і не міражів, а сили кожного дня. Зроби мене уважним і допитливим, щоб у строкатості буднів вчасно зупинитися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Убережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, що я собі бажаю, а те, що мені дійсно необхідне. Навчи мене мистецтву маленьких кроків.